ya dars ma al husna mada hi inaletwa kwako na uongofu.com bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma kiram katika nne hadithi ya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala baada ya kuona katika sehemu ya kwanza kwamba mwanadamu amepitia marahil nutfa siku 40 kisha alaka siku 40 kisha mudghah siku 40 na hiyo itakuwa ni miezi minne asema mtume alaihi salatu wasalam <coughs> thumma yursalu ilayhi almalaku Asema mtume alaihi salatu wassalam thumma kisha yursalu ilaihi almalaku kisha atatumiwa huyu mwanadamu malaika yani huyu mwanadamu aliyekamilisha miezi 4 tumboni mama yake yursalu ilaihi almalaku atatumiwa malaika kwake ye fayamfukhu fihi ar kisha malaika akifika pale atapuliza roho kwa huyu mwanadamu yani ikifika miezi minne hapa wanasema wanazuoni kwamba mwanadamu anakuwa tayari yuko na roho yake Mwenyezi mngu anatuma malaika anayepuliza roho na anakuwa mwanadamu huyu ana roho kamili kisha hasema mtume alaihi salatu wasalam baada ya hapo wayuamaru bi arba'i kalimatin waamrwa barba kalimati na huamrishwa huyu uh, malaika kuandika kumwandikia huyu mwanadamu mambo manne asema mtume alaihi salatu wasalam jambo la kwanza ab asema kwamba mwanadamu malaika huyu huamrishwa kuandika riziki ya huyu mwanadamu Aliyepulizwa roho akawa sasa ni kiumbe malaika yule huandika riziki ya huyu mtu kwamba huyu atakula riziki gani atakula kiasi gani cha riziki Naam baada hapo asema mtume alaihi salatu wassalam wa ajali hii kisha mwanadamu huyu huandikwa ajali yake yani wakati gani na siku gani ataondoka ulimwenguni yo mwanadamu katika kifungo hiki atambue kwamba yeye yuko ndani ya tumbo ya mama yake lakini kishjulikana kwamba atakula chakula kiwango gani atakufa lini na mambo kama haya kwa hivyo asema mtume alaihi salatu wasalam thumma yursalu ilaihi almalaku kisha atatumilizwa malaika kwa kutumiliziwa huyu mtu ambaye yuko katika janin yuko katika tumbo la mama yake alafu andike malaika yule atamrisha kuandika kuandika kwa huyu mtu mambo manne la kwanza tukasema bi katbirizkihi ataandikiwa riziki yake jambo la pili wa ajalihi na jambo la pili ataandikiwa ajali yake bimana siku gani na wakati gani ataondoka ulimwenguni au atakufa lini kisha akasema mtume alaihi salatu wasalamu katika jambo la tatu wa amalihi na vitendo vyake ambavyo mwanadamu huyu atakuwa amevifanya yani baada ya kuandikiwa riziki alafu ajali yake atakufalini alafu jambo la tatu wa amalihi na amali zake ambazo atazichuma katika mgongo huu wa ardhi Hapa amalihi bimana amaluhu ladhi sayqumu bihi min khairin wa yani amali zake ambazo huyu mwanadamu atazifanya zikiwa ni mzuri au zikiwa zitakuwa ni mbaya kwa hivyo kipengee hiki kinatufundisha nini kinatufundisha kwamba mwanadamu hapa atajua amal zake azitakuwa zimeandikwa amali zake wakati yeye yuko ndani ya tumbo la mama yake kwamba kila amali ambayo wanaifanya tayari kitabu cha mwenyezingu Mungu Subhanahu Ta'ala kitakuwa kimeshatangulia washaqiin na kuwa mtu huyu ni muovu au Said au ni mtu mzuri pia uovu wake huyu mtu na uzuri wake utakuwa unaumeandikwa akiwa yeye yuko katika tumbo la mama yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala takuwa ashaandika tayari kadari ya mwanadamu huyu kwamba atakuwa ni mtu mzuri au atakuwa ni mtu mbaya. Kisha akasema Mtume alaihi salatu wassalam akaendelea kueleza. Akasema fawallahi na apa kwa Mwenyezi Mungu. Alladhi Mwenyezi Mungu ambaye la ilaha hakuna mola ana hakuna mola kuabudiwa kwa, kwa haki gairuhu hakuna mola anayestahili kuabudiwa kwa haki ila yeye Mwenyezi Mungu subhanahu inna ahadakum hakika mmoja wenu la ya'malu ya bi'amali ahli aljanna atafanya vitendo vya watu wa peponi hatta ma yakunu baynahu wa bainaha, mpaka iwe hakuna baina ya yeye na baina ya pepo ila dhiraan ispokuwa, muda mfupi kabisa kama anavieleza mwenyewe imamu nawe katika sharihe yake asema almuradu muradu huna qit'atun min az fi akhiri umrihi yani muradi na makusudiwa ya dhiraa hapa ni sehemu ndogo ya maisha yake katika, a, katika zama anazokuwa yeye yupo kwa anasema Mtume alayhi salatu wasallam hata ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira mpaka iwe baina yeye na pepo bado muda mfupi kabisa asema Mtume عليه الصلاه والسلام baada hapo Fayasbiku alaihi alayhi ilkitabu, atatanguliwa na kitabu asema Imam na Mwenyezi Mungu mrehemu uh, alkitabu ladhi sabaqa fi ilmi illahi ni kitabu ambacho kimeshatangulia katika ilmu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala. Maana yake ikuwa tulkirami ni kwamba hata mwanadamu yale ambayo atakuwa anayafanya anafanya kwa sababu ni amri ya Mwenyezi lakini tayari Mwenyezi Mungu keshajua kwamba huyu ni wamotoni au huyu ni wa peponi kwa hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe anajua. Kwa hivyo la msingi kwa muislamu ni kujipinda katika kufanya ibada kwa sababu ibada ndiyo aliotumwa nayo mwanadamu kuja kuitekeleza kama anavyosema mwenyezingu Mungu Subhanahu wa Ta'ala qad khalaqtul walinsa wal liya'budun kwamba hatukuumba majini wala hatukuumba binadamu isipokuwa kwa lengo na shabaha ya kuniabudu mimi kwa hivyo yasema Mtume alaihi salatu wassalam fayasbiku alaihi alkitabu hapo atatanguliwa na kitabu ambacho wamesema imamu naawi ni kitabu ambacho Saba ka fa'ilmi Allah ambacho kimeshatangulia katika ilmu ya mwenyezingu subhana Subhanahu Ta'ala wakati mwanadamu yuko a, hata kabla hajaumbwa mwenyezingu Mungu shatanguliza kumuandikia kumwandikia kwamba mtu huyu atakuwa ni wapi kwa hivyo mtu huyo ataingia katika a, a pep moto wa mwenyezingu subhana Subhanahu Ta'ala kisha kaendelea kusema mtume alaihi salatu wasallam wa, wa ina ahadakum na hakika mmoja wenu layamalu bi'amali ahli an atafanya vitendo vya watu wa motoni yani vitendo vya watu wa motoni vinajulikana kila ambacho ni kitendo cha watu wa motoni kinajulikana kwa hivyo mmoja wenu atafanya matendo ya watu wa motoni aendelee kuyafanya hata ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira, mpaka iwe imebakia haikuwa bagina yeye na moto wa jahannam ispokuwa muda mfupi kama anavyoeleza imamunawi Nawawi Fayas Alaihi alayhi atanguliwe na kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho amesema imamu Nawawi Kitabu alladhi sabaka fi ilmi illahi kitabu ambacho kimetangulia katika elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka azali. Asema Mtume alaihi الصلاه والسلام faya'malu bi'amali ahli al-janna hapo ataanza kuyafanya matendo ya watu wa peponi hataonekana ghafla tu amebadilika amekuwa ni mtu mwema anakuwa tena si yule ambaye aa, alikuwa jana na juzi akimwasimu Mwenyezi mngu asema Mtume عليه الصلاه والسلام faya'malu bi'amali ahli al-janna hapo tayafanya matendo ya watu wa peponi fayadkhuluha na ataingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa ta'ala rawahu al hadithi ameipokea imamu Bukhari katika Kitabu al kwa hivyo ndugu zetu katika imani, hapa ndiyo tutakomea katika sehemu ya pili katika hadithi hii ya nne na we pamoja inshallah katika sehemu ya tatu na sehemu ya mwisho kabisa katika hadithi hii ya 4 ala rasulina Muhammadin, wa ala wa imeletwa kwako na uongofu.com